Det var ett, ett par här från egen som kom till kyrkan en dag. De ville byta sig. Det är säkert. Och, och prästen han sa, ju men självklart. Sa han. Och, och gubben gick in först då och satte sig med prästen och prästen frågade, vad, vad gäller det min son? Sa han. Ja, så är vet i jag, jag vet inte hur jag ska börja. Sa. Men säg som det är, du är enklaste. Ja, det var så här. Jag, jag kom på min hustru och stod bajd med frisboxen. Ja, jävlar. Jag kunde inte låta bli. Utan jag krev på honom bak... Jag har så press. Hur länge har du varit gift? Ja, vi får se det. 27 år är det nu. Ja, men det här är ju ingenting att bikta sig för. Det här är ju bara kärlek mellan man och kvinna. Ja, men det känns lite pinsamt tycker jag. Ja, ta läs av Maria tre gånger så är det här för låtet, så prästen. Ja, tack ska du ha. Så kom frun in och sa, ja vad gäller det här? Och så? jag vet inte, jag ska berga. <laughs> ja, men... – Säg bara som det är, det är enklast så. så. – ja, ja, det var så här. Jag stod böjd vid frysboxen. Och min man kom gåhundis bakom. Ja, jag kunde inte låta bli. Jag gav mig hän. – Ja, nu har jag fått reda på att ni var varit gift i 27 år, så det är ingenting ni behöver bikta er för. Ja, men det känns lite pinsamt tycker jag. – Ja, läs av Maria tre gånger, så är det är Förlåt. – Ja, tack snälla pastor. På väg ut i kyrkan så vände sig gruppen om och så säger han – Ursäkta, pastor, men får vi komma in i kyrka i fortsättningen? – Ja, varför skulle ni inte få göra det för sån? Ja, för på Köpra kommer vi då fan inte in.